As Salamu alaykum, rahmetullah ve berekatu. Qardaş, bəzi tələbələr deyirlər ki, siz tövbə etməlisiniz. Hə görə tövbə eləsə, qardaşımızdır. Bu haqqda nə deyə bilərsiz? Va alaykumussalam wa rahmatullah wa Əziz müsəlmanlar. Hamınıza eləcə də özümə Allahdan qorxmağı nəsə edirəm. Biləsiniz. Uca Allah Quran-ı 90 doxsandan çox yerdə möminlərə səbirli olmağı buyurur. Odur ki, hər bir mömin öz əməllərində bu gözəl xisləti əks etdirməlidir. Əgər adam Allah və onun rəsuluna sallallahu və səlləmə iman gətiribsə, demək, şeytana uyanlar tərəfindən əziyyətlərə məruz qalması da labüddür. Əvvəla qeyd edək ki, İslam şəriyyətinə görə, şəriyyət məhkəməsi olan ölkələrdə Qazılar Şurası bir adamın günah iş gördüyünü bildikdə həmin adamı çağırır, qarşısına dəlil-sübut qoyur və ondan tövbə edib haq yola qayıtmağını tələb edirlər. Çünki Peyqəmbərmiz s.a.v. bu xüsusda belə buyurmuşdur. İddia idən kəs dəlil-sübut gətirməli. İnkar edən kimsə isə ona qarşı sürülən iddianın yalan olduğuna dair and isməlidir. Məlumdur ki, bizim məmləkətdə belə qazılar məhkəməsi mövcud deyil. Yox, əgər o dediyiniz tələbələr öz başına belə bir şura yaradıb, bu cür hökumlar çıxarmaq salahiyyətində malik olduqlarını cuman edirlərsə, onda qoy desinlə görək, nə vaxt O şura yığışıb bizi çağırıb, qarşımıza dəlil-subut qoyub, bizdən tövbə etməyi tələb edib, biz də bundan boyun qaçırmışıq. Vallahi ki, indiyə qədər nə belə bir toplantıya çağırılmışıq, nə də ki, qarşımıza dəlil-subut qoyulub. Əgər bunu etmədən, camanatı bizdən uzaq durmağa çağırırlarsa, müsəlmanları bizim əleyhimizə qaldırırlarsa, Əmanət məclislərində bizim dalımızla danışırlarsa, yanlış addım atırlar. Amma hər halda onlar bizim müsəlman qardaşlarımızdır. Biz yenə də Allah rizası üçün onların təksirlərindən keçirik, Allah onları bağışlasın. Çünki əgər adam ona əziyyət verən kimsənin əziyyətinə səbr edib onu bağışlayarsa, Allah ona böyük mükafat verər. Bu xüsusda uca Allah buyurur. Pislikin cəzası özü kimi pislikdir. Amma kim bağışlasa və barışsa, onun mükafatı Allaha aid olar. Mömin adam bilməlidir ki, onun zalimi əff etməsi və onun zülmünə səbr etməsi ona qalib gələcək ən böyük ordu. Belə ki, kim səbr edib əff edərsə, Bu hərəkət o zalimın zəlil olmasına, ondan çəkinməsinə və insanların qınağından qorxmasına səbəb olar. Çünki beləsini insanlar həmişə qınayarlar. Biz həmişə sülhün tərəftarı olmuşuq. İndi də sülhün tərəftarıyıq. Bir nəfər çıxıb deyə bilməz ki, biz nə vaxtsa cəmatı kiminsə əleyhinə qaldırmışıq. Ondan salamı kəsməyə çağırmışıq. İkincisi, deyirsiniz ki, onlar deyirlər ki, əgər Əlixan tövbə etsə, bizim qardaşımızdır. Qardaşlar, bu sözün əks anlamından belə nəticə çıxır ki, onlar bizi özlərinə düşmən hesab edirlər. Bəs bizim bu iki ilərzində ərzində barəmizdəki hər bir şübhəyə gətirdiyimiz açıqlamalar necə olsun? İşid barədə namazı tərk edənin hökmü varədə və s. şübhələrə asıqlamalar gətirmişik. Həmin asıqlamaların müqabilində heç kəs ortaya bir dəlil qoymayıb. Bir asıqlama versinlər görək, biz nəyə tövbə etməliyik? Sonda hamımızın adından Allaha dua edib deyirik. Rabbənə əinnə vələ tüvən əleynə və ansurnə vələ tənsur وامكر لنا ولا تمكر علينا واهدنا ويسر الهدى الينا وانصرنا على من باغا علينا رب اجعلنا لك شكارين لك ذكارين لك رهابين لك مثواعين اليك محبين اواهين أو منيبين رب تقبل توبتنا واصل حوبتنا واجب دعوتنا وثبت حجتنا واهد وسدد لسنتنا وصل السخيمة قلوبنا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك